Частина 3. Мери. Чотири королівства, Назва яку отримали частини провінції Анакреон, що відкололися від Першої імперії, і утворили незалежні та недовговічні королівства. Найбільшим і найпотужнішим з них був сам Анакреон. що в районі... Безсумнівно, найцікавішим аспектом історії чотирьох королівств – Є дивний суспільний устрій, який був нав'язаний їм під час правління адміністрації Сальвара Гардіна. Галактична енциклопедія. Депутація. Побачивши їх, Сальвар Гардін не відчув жодного задоволення. Навпаки, у нього з'явилося якесь неприємне перечуття. Йохан Лі виступав за крайні заходи. «Я не розумію Гардіне. сказав він. «Навіщо нам потрібно марнувати час? Вони нічого не зможуть зробити до наступних виборів. Принаймні, законно. І це дає нам рік. Скажи їм, хай забираються під три чорти!» Гардін стиснув губи. «Лі, ти ніколи нічому не навчишся. За ті сорок років, що я тебе знаю, ти так і не опанував витончене мистецтво підкрадатися до супротивника ззаду». «Це не мій метод боротьби. Про Лі. «Так, я знаю. Саме тому ти та людина, якій я довіряю». Він зробив паузу і потягнувся за сигарою. «Милі, пройшли довгий шлях з того часу, як спланували наш переворот проти енциклопедистів. Я старію, мені 62. Ти коли-небудь замислювався над тим, як швидко пролетіли ці 30 років. Ліпирхнув мені 66, і я не відчуваю себе старим. Так, але в мене не таке добре травлення. Гардін ліниво затягнувся. Він уже давно перестав мріяти про м'який веганський тютюн, що існував у час його молодості. Ті дні, коли Термінус торгував із кожною частиною Галактичної імперії, відійшли в забуття, як і всі добрі старі часи. Туди ж, куди прямувала вся Галактична імперія? О, космосе! Уже впродовж 30 років після втрати зв'язків тут, на краю Галактики, увесь всесвіт світ Термінуса складається з самої планети і чотирьох сусідніх королівств. Як низько впала колишня Велич – королівства. У старі часи вони були префектурами – Усі належали до однієї провінції, що, своєю чергою, була частиною сектора, а той – частиною квадранта, який належав до складу всеосяжної галактичної імперії. А тепер, коли імперія втратила контроль над далекими куточками галактики, ці маленькі грубки планет, що відкололися від неї, стали королівствами. Сопередковими королями та знаттю, дрібними безглуздими війнами й життям, що з пафосом тривало серед руїн. Цивілізація занепадала, ядерна енергія була забута, наука згасала, перетворюючись на міфологію. Доки фундація не втрутилась у справу. Фундація, яку Гаррі Селдон саме для цього створив на термінусі. Його роздуми перервав голос Лі, який стояв біля вікна. «Приїхали», – сказав він. «На спортивній машині останньої моделі, шмаркачі малі». Він зробив кілька невпевнених кроків до дверей, а потім подивився на Гардіна. Гардін усміхнувся і махнув рукою. Я наказав привезти їх сюди. Сюди? Навіщо? Забагато для них честі. А навіщо всі ці офіційні процедури з прийомом у мера? Я вже занадто старий для цієї бюрократії. Крім того, при роботі з молоддю лестощі йдуть на користь. Особливо коли вони тебе ні до чого не зобов'язують. Він підморгнув сідай лі і підтримуй мене морально. Мені це дуже потрібно з молодим сермаком. Цей хлопець сермак, похмуро сказав Лі, небезпечний. У нього є прибічники, гардіне, тож не варто його недооцінювати. Хіба я колись когось недооцінював? Ну то зарештуй його. «Можеш його в чомусь звинуватити просто зараз або пізніше?» Гардін проігнорував його останню пораду. «Он вони лі». У відповідь на дзвінок він натиснув педаль під столом, і двері відчинилися, від'їхавши вбік. Ці четверо, що складали депутацію, зайшли, і Гардін помахом руки запросив їх сісти в крісла, що стояли півколом. Вони вклонилися і чекали, доки мер заговорить першим. Гардін клацнув срібною кришкою портсигара з цікавим різбленням, що колись належав старому Джорджу Фарі. Із ради опікунів у давно забуті часи енциклопедистів. Це був справжній імперський виріб від Сантанні. Хоча сигари, що лежали всередині, були вже власно виробництва. Один за одним представники депутації взяли сигари і урочисто їх закурили. Сеф Сермак. Був другим праворуч і наймолодшим із усієї групи. Він був найбільш цікавим, мав акуратно підстрижені щетинисті жовті вуса і запалі очі невизначеного кольору. Щодо інших, Гардін відразу ж відкинув усякі сумніви. З облич було видно, що вони прості смертні. Саме на сермаку слід зосередити свою увагу. Це він уже під час свого першого терміну міській раді Перевернув цей статечний орган влади до Горидригом. І саме до нього Гардін звернувся. «Мені особливо тривожно бачити вас, депутати. З того часу, як минуло місяця, ви виголосили відмінну промову. Ваша атака на зовнішню політику цього уряду була найбільш талановитою. В очах Сермака зажеврів вогник». «Ваш інтерес – честь для мене». «Атака могла бути талановитою або ні, але вона була. Безумовно, виправданою». «Можливо. Це ваша думка, звичайно. Проте ви ще досить молоді». Сермак сухо відповів. «Це вада, яку мають усі люди в певний період їхнього життя. Ви стали мером міста, бувши на два роки молодшим за мене». Гардін усміхнувся. «Нахабства цьому хлопчиську він бракує», – він відповів. Адаю ви прийшли до мене з приводу тієї ж зовнішньої політики, що так дратувала вас у залі засідань міської ради. Ви говоритимете від імені трьох ваших колег, чи я маю вислухати кожного окремо?» Молоді люди перезирнулися між собою, кліпуючи очима. Сермак похмуро сказав. Я говоритиму від імені народу Термінуса, народу, який насправді не представлений у цьому бюрократичному органі, що називається міською радою. Розумію, продовжуйте. Я до цього й веду, містере мер. Ми не задоволені. Під словом, ми, ви маєте на увазі народ, чи не так? Сермак недоброзичливо глянув на нього, відчуваючи пастку, і холодно відповів. Я вважаю, що мої погляди відображають думки більшості виборців термінуса. Це вас влаштовує? Ну, таке твердження краще звучить і з доказами. Але у будь-якому випадку продовжуйте. Отже, ви незадоволені. Так, незадоволені політику, яка протягом 30 років робить термінус беззахисним перед неминучим нападом ззовні. Розумію. І що з цього випливає? Продовжуйте, продовжуйте. Це добре, що ви це перечуваєте. І тому ми формуємо нову політичну партію, яка виступатиме за нагальні потреби термінуса, а не за містичну доктрину накреслення майбутньої імперії. Ми збираємося викнути вас і вашу підлабузницьку кліку миротворителів з мерії. І дуже скоро. Якщо... Ви ж знаєте, завжди є якщо... «У цьому випадку не так багато варіантів, якщо тільки ви самі не підете зараз у відставку. Я не прошу вас змінити свою політику. Я не довіряв би вам аж настільки. Ваші обіцянки нічого не варті. Усе, що ми згодні прийняти – це повну відставку». «Розумію». Гардін схрестив ноги і відкинувся на спинку крісла, поставивши його на дві ніжки. «Це ваш ультиматум?» Дуже мило з вашого боку попередити мене. Але розумієте, я скоріше за все проігнорую це попередження. Не думайте, що це попередження, містер-мер. Це оголошення наших засад та дій. Нова партія вже сформована, і завтра вона почне свою офіційну діяльність. Для компромісу немає ні місця, ні бажання, і, чесно кажучи, лише визнання ваших заслуг перед містом спонукало нас запропонувати легкий шлях. Я не думаю, що ви його приймете, але моя совість чиста. Наступні вибори стануть більш ефективним і надзвичайно сильним нагадуванням про необхідність вашої відставки. Він підвівся і жестом наказав підвестися іншим. Гардін підніс руки. Затримайтеся, сядьте. Севсермак присів трохи швидше, ніж моби, і Гардін подумки всміхнувся, тримаючи непорушний вираз на обличчі. Незважаючи на його слова, він чекав на якусь пропозицію. Гардін запитав. «Як саме ви хочете змінити нашу зовнішню політику? Ви хочете, щоб ми напали на чотири королівства? На всі чотири одночасно? Я не пропоную такого, містер-мер. Ми просто пропонуємо негайно припинити все це умиротворення». Протягом усього вашого управління ви проводите політику надання наукової допомоги королівствам. Ви дали їм ядерну енергетику. Ви допомогли їм відновити електростанції. Ви засновуєте медичні клініки, хімічні лабораторії та заводи. І які ваші заперечення? Ви робите це для того, щоб отримати їх від нападу на нас. За допомогою цих хабарів ви придурюєтесь, ведучи колосальний шантаж. «Через які ви дозволили висмоктати з Термінуса всі соки? Через що ми тепер залежимо від милості цих варварів?» «Яким чином?» «Бо ви дали їм енергію, зброю, обслуговуєте їхні кораблі. Вони набагато сильніші, ніж три десятиліття тому. Їхні вимоги зростають. А маючи зброю, вони зрештою швидко задовольнять їх, анексувавши Термінус насильницьким шляхом. Хіба не цим зазвичай закінчується шантаж?» «І який вихід ви пропонуєте?» «Негайно припинити ці хабарі, поки це ще можна зробити. Витратити зусилля на зміцнення самого термінуса і атакувати першими». Гардін спостерігав за світлими бусами молодика з майже нездоровим інтересом. Сермак був упевнений у собі, інакше не став би так багато говорити. Не було жодних сумнів у тому, що його слова відображали думку значної частки населення». Дуже великої. Його голос не видав тривожних думок, що крутилися в голові. Він був майже недбалим. «Ви все сказали?» «Поки що так». «Ну, тоді скажіть, чи помітили ви вислів у рамці, що висить на стіні позаду мене? Прочитайте його, якщо хочете». У сермака сіпнулися губи. Тут написано «Насильство». Останній притулок некомпетентності. Це стареча догма, містере Мер. А я використав її, будучи молодим, містере депутат, і успішно. Ви якраз народилися, коли це сталося. Але, можливо, щось читали про це в школі. Він уважно глянув на Сермака і продовжив неквапливим тоном. Коли Гаррі Селдон створив тут фундацію, Офіційною метою було видання великої енциклопедії, і 50 років ми йшли за цими мандрівними вогнями, перш ніж виявили, за чим гналися. На той момент, уже було занадто пізно, коли зв'язки з центральними регіонами імперії увірвалися, виявилось, що ми світ науковців, сконцентрований у єдиному місті, без будь-яких промислових галузей і перебуваємо в оточенні новостворених королівств, ворожих і здебільшого варварських. Ми були крихітним острівцем ядерної енергетики в цьому океані варварства і безмежно цінною здобичу. А який, як і зараз, був тоді наймогутнішим з чотирьох королівств, зажадав, а потім і насправді створив військову базу на Термінусі. І тоді правителі міста – «Енциклопедисти дуже добре зрозуміли, що це лише підготовка до захоплення всієї планети. От ми були справи, коли я узяв на себе керівництво фактичним урядом. Що б зробили ви?» Сермак знизав плечима. «Це теоретичне питання. Звичайно, я знаю, що ви зробили». І все ж повторю, можливо, ви не зрозуміли, у чому сенс. Існувала велика спокуса зібрати всі наші сили і кинутися у бій. Це найпростіший вихід, найприємніший для почуття самоповаги, але майже завжди найдурніший. Ви б це зробили. Ви і ваші розмови про напад першими. Натомість я зробив ось що. Відвідав усі три королівства і поінформував, що якщо вони дозволять, щоб секрет ядерної енергії потрапив до рука на Криона, то це буде найшвидший спосіб перерізати власні горлянки і ввічливо запропонувати зробити очевидну річ. І все». За місяць після того, як сили Анакреона висадилися на Термінусі, їхній король отримав спільний ультиматум від трьох сусідів. За тиждень нашу планету залишив остання Анакреонець. А тепер скажіть мені, де тут була потреба в насильстві? Молодий депутат задумливо глянув на недокурок сигари і кинув його в сміттєспалювальний жолоб. «Я не бачу аналогії». Інсулін поверне діабетика до нормального життя без найменшої необхідності застосовувати ніж. А от для апендициту потрібна операція. Коли інші варіанти провалилися, то що лишається, крім цього, як ви висловилися, останнього притулку? Це ваша провина, що ми змушені до цього вдаватися. Моя? Отак. Знову моя політика умиротворення. Схоже, ви... Ще не розумієте основних потреб нашої позиції. З відльотом анакреонців наші проблеми не закінчилися. Це був лише початок. Чотири королівства були нашими ворогами більше, ніж будь-коли. Бо кожне з них прагнуло ядерної енергії. Та не вгризалося в наші горлянки лише через страх перед трьома іншими. Ми балансуємо на дуже гострому лезі меча. І варто хоч трохи хитнутися в будь-якому напрямку. Що, як наприклад, одне з королівств стане занадто сильним, або двоє сформують коаліцію? Розумієте? Звичайно, це був вчасний момент, щоб почати загальну підготовку до війни. Навпаки, це був зручний момент, щоб почати повністю концентруватися на запобіганні війні. Я грав ними одне проти одного. Я допоміг кожному по черзі. Я запропонував їм науку, торгівлю, освіту, наукову медицину. Я зробив так, щоб термінус став для них ціннішим, як квітучий світ, ніж як військовий трофей. Це працювало 30 років. Так, але ви змушені були оточити ці наукові дарунки найобурливішим лицедійством. Ви зробили з цього напіврелігію, напівнісенітницю. Ви створили ієрархію священників і складний, безглуздий ритуал. Гардін насупився. І що з того? Я не розумію. Який це взагалі має стосунок до нашої суперечки? Я почав рухатись цим шляхом тому що спочатку варвари дивилися на нашу науку як на своєрідну магію, і найлегше було змусити їх прийняти її саме на таких підставах. Духовенство виникло самостійно, і якщо ми й допомагаємо йому, то йдемо шляхом найменшого опору. Це дрібниці. Але ці священники керують електростанціями, і це вже не дрібниці – так, але навчили їх ми. Їхні знання про обладнання є суто емпіричними. І вони непохитно вірять у лицедійство, що їх оточує. А якщо хтось із них осягне таємниці цього лицедійства і буде достатньо геніальним, щоб відкинути весь цей емпіризм, що завадить йому навчитися справжнім технологіям і продати їх за найбільш пристойною ціною? Якою буде тоді наша цінність для королівств? Це мало ймовірно, Сермаку. Ви дивитесь на це поверхово. Щороку сюди на навчання до фундації надсилають найкращих людей із планет королівств. І вони здобувають тут священницького освіту. Найкращі з них залишаються тут як аспіранти. Якщо ви думаєте, що ті, хто залишилися – Практично не знаючи основ науки або, ще гірше, маючи викривлені знання, що їх отримують священники, можуть зрозуміти те, що пов'язано з ядерною енергією, електронікою, теорією гіперпростору. У вас дуже романтичне, дуже дурне уявлення про науку. Щоб цього навчитися, потрібне життя, а щоб зрозуміти відмінний мозок. Під час попередньої промови Йоханлі різко встав і вийшов з кімнати. Тепер він повернувся, і коли Гардін завершив розмову, нахилився до його вуха. На столі з'явився свинцевий циліндр. Потім, кинувши ворожий погляд на депутацію, ліс знову сів на місце. Гардін покрутив циліндр, спостерігаючи за делегацією краєчком ока. А потім різко відкрив циліндр і... Лише сермак стримався, щоб не кинути швидкий погляд на скручений папірець, що звідти випав. Коротше кажучи, джентльмени", сказав він, – «Уряд знає, що робити». Він читав текст на папірці, розмовляючи з ними. На папері були складні лінії без коду, що вкривали усю сторінку. Її три слова, написані олівцем у кутку – які несли послання. Він пробіг його одним поглядом і кинув у сміттєспалювальний жолоб. «Що ж», – сказав Гардін, «боюсь, що вже час завершувати нашу розмову. Був радий з вами зустрітися. Дякую, що прийшли». Він недбало потиснув кожному руку, і вони вийшли. Гардін майже розучився сміятися, але після того, як Сермак та три його мовчазні партнери відійшли подалі, він сухо розсміявся і весело глянув на Лі. «Як тобі, Лі, ця битва блефів?» Лі сердито пирхнув, «Я не певен, що він блефує. Панькайся з ним побільше, і він просто зобов'язаний буде перемогти на наступних виборах, як і каже». «О, можливо, можливо, якщо до того нічого не станеться». Дивись, Гардіне, щоб цього разу події не розвивалися в хибному напрямку. Кажу тобі, в Сермака є прибічники. Що як він не стане чекати до наступних виборів? Колись ми з тобою силоміць довели справу до кінця, незважаючи на це твоє гасло про те, чим є насильство. Гардін підняв брову. Лі, ти сьогодні песиміст, і до того ж, неймовірно впертий. Інакше не говорив би про насильство. Ти ж пам'ятаєш, що наш власний маленький пуч був здійснений без жодного ризику для життя. Це був необхідний захід, який ми виконали в потрібний момент, який пройшов плавно, безболісно і без особливих зусиль. Що ж стосується Сермака, то він уже в зовсім іншому становищі. «Ти і я, Лі, це не енциклопедисти. Ми на поготові. Накажи своїм людям, друже, хай обережно простежать за цими молодиками. Хай вони не знають, що за ними спостерігають. Але будьте на поготові, сам розумієш». не весело риготнув. «Добре б я працював, Гардіне, як би чекав на твої накази». За сермаком його людьми вже місяць як наглядають. Мер захихотів. «Ударимо першими, так? Чудово. До речі», – сказав він тихо й додав. «Посол Верісов повертається на термінус. Сподіваюся, що тимчасово». Запала тиша, наповнена шоком, а потім ліс сказав. «Це було в тому повідомленні?» Наші справи вже погіршилися? Не знаю, я не можу сказати, доки не почую те, що мені має сказати Верісов. Може бути і так. Зрештою, так має бути перед виборами. Чого ти, мов, з Христа знятий? Бо я не знаю, як усе складеться. Ти надто далеко зайшов, Гардіне, і граєшся з вогнем. І ти туди ж пробормотів, Гардін. А вголос сказав, Чи не означає це, що ти вступаєш до нової партії Сермака?» Лі Силувану посміхнувся, «Добре, твоя взяла. Як щодо обіду?»